Hatodik fejezet. Magyar zombik. A holtak serege felsorakozik, mint sötét dominó kockák készen rá, hogy romba döntsék a falut. Magyar bogyó daganat szemük úgy tolakszik elő koponya a résükből, akár hízott tapló gombák a faüregből. A láthatáron túl, messze a házak-vályok gyülekezete mögött megindulnak a magyar bokrok is. Gyökereiket kiszakítva a kemény, fagyos földből, szerte ágazó póklábakon evickélnek a ragyogó mágia tűzirányába, irányába, mint hószőnyegen csúszó sötétzöld zöld kalamályok. Gáspár felkapja a földről az ostorát, és az egyik magyar zombi egy halára fagyott bajszos legény arcába csap. Nem takarodsz vissza a pokolba, szarfullánk? A szörny felordít. Üvöltésében csokorba kötött, kitépet farkas torkok hízott vörös gilisztái vergődnek, hörgése bádogvödör, amiben a törött józs gömbök szilánkjai csörömpölnek, a véglény habzó szájjal a krampusra veti magát, és magyar tüske fogait az ördög széles vállába méjeszti. á ú ú kezdenek a hóban, Végül nagy nehezen sikerül a mágjára löknie az örjöngő élő halottat, amely hörögve bucskázik a lángok ölelésre nyújtott karjaiba. A borzalom redő mozaik húsa. Sikolyok csipkézik most az éjszakát, egy magyar zombi nekiugrik az öreg asszony Torkának, aki az előbb még a két kisbabára lapátolta a havat, és fogait mélyen belé bíjezti. Vér fröccsen a hókristályokra, mint egy üregéből kirángatott bágyat murénát úgy szakítja ki szájával az öreg asszony nyakából a torokcsövet. A vért fröcskölő hulla, aztán a két síró csecsemőredől, akiket aztán felkap a tajtékzó magyar zombi, és addig üt egymáshoz, míg két formátlan véres bőrzsákká nem torzul a két aprócska test. Sorban kecmeregnek fel a földről a fenyő piramis romjai mellett heverő, kiszakított szívű hullák. Ó, hányan és hányan vesztették életüket a legutóbbi szívszaggató ceremónián, és mindegyik visszatér most, hogy az élő húsba mélyesse fogait. Láthatod még a bagolypap fekete csontváza is mászni kezd, huvogva araszol a mágya körül ácsorgó riadt emberek felé. Menyhért és Gáspár az ostoraikat csattogtatják, a radiátor fiú pedig döbbenten homlok homloka mögött zavart legyek vergődnek a ragacsos légypapírban, amelyre csak néz, szenvedést és parázsőrületet lát. A halál korong fű része fémesen sikolt és az égre köpi a húst. Kaszás falusi érkezik, és félbevág egy magyar zombi kislányt, pont a köldöket álján, de csak a lába időlnek el, a felső teste tovább kúszik, a húszőnyegen húzva kifordult gőzölgő bélcsöveit. A bagoly pap eltűzelt gajteteme, fekete kullancsként beborít egy gyermeket, és a fogaival szaggatni kezdi az arcát. Egy leharapott és kiköpött órocska eldobott dobókockaként kurul végig a tűzrakás körüli sárban, és egyenesen a radiátor fiú lábánál áll meg. – Mi a cérnán átbújtatott lófasz történik odakint? – morog a kalitkájában ülve Bolívia, a limuzin hátsó ülésén, és próbál kilesni az ablakon. De ekkor egy habzószájú lidéc söpredék ugrik az üvegnek, puffat magyar bogyó szemeit merezgetve a nőre. – Na, te szemölcsös dákókatona, te aztán tényleg egy volt kuncsaf tomra emlékeztetsz! – visít Bolívia. S a limuzin fájdalmasan felmekeg, amikor a cserje megpróbálja ököllel beütni az üveget. A luxusautó gyújtást ad magára, és füstöt okádva elgázol egy előtte tántorgó felszakított melkasú rémalakot, majd drükkvercbe kapcsol, és áthajt azon is, amelyik az ablak üvegét próbálta betörni. Jó, bolívia, és még tapsolna is, ha lenne keze. Adjál nekik bezindalia! és a Lincoln gépkocsinak nem kell kétszer mondani, rákapcsol és körbe száguldozik a mágia körül, telibe trafálva a botladozó kriptaszökevényeket, motorház teteje vadul csattok, fasírtá pépesítve a felrepülő magyar zombikat. Vigyázz, te ám a kutó korholja mennyhért, miután majdnem elsodorja az őrült köreit járó limuzin, majd ostorával kiveri egy feléje bugdácsoló zombinő magyar bogyó szemét. Folyton csak a küzdelem, néha úgy unom már a politikát. És ekkor felsorakoznak a gyökérlábakon kúszó magyar bokrok a főtér karimáján a tüskés ágakkal felfegyverzett nehéz lovasság. Én tettem ezt. Tudatosul a radiátor fiúban, és ekkor érzi, valaki a vállára teszi a kezét. Megpördül, és látja, egy magyar zombi nő az, élő-halott csecsemőjével. Jól emlékszik rájuk, a folyton éhes anya, aki a saját gyermeke ujjait eszi, és a beszélő kis baba. Ők álltak előtte a sorban, amikor arra várt, hogy feláldozzák a fenyő a magyar bogyó szemű nő kutyaként marog a fiúra, szájából nyál csöpög, arca törött tojáshéj. A gyermek majomként csimpaszkodik zombi anyjába, és lassan formálva a szavakat, azt mondja. Anya éhes, anya folyton csak éhes, anyának ennie kell. Erre a nő lehajol, és egy nagy darabot kiharap a saját gyermeke arcából. Szakadnak a csöppizmok, a kitépet pofazacskó mögül kikandikál az állkapocs, amiből még a tejfogak sem bújtak elő. A csecsemő ekkor kezdés kezd, és azt mondja. A magyar király üdvözletét küldi. A radiátor fiú ekkor szakadt ki a szivacsos tehetetlenségből, a kábulat szőrcsillói elengedik tudatát, és forrósodni kezd. Erei, fűtőcsövei kidagadnak a sápat, égési sérülésekkel borított bőr alól, és a vállát tapintó zombi anyja és a csecsemője füstölni kezd, majd lángok csapnak fel, és marcangolni kezdik őket. De a tépetarcú kisbaba csak nevet és kacag még akkor is hahotázik, amikor már csak izzó csontváz, és anyja egyenest a lobogó mágiára dől vele. A radiátor fiú a szájába veszi a termosztát fejét, hogy ne zavarja a mozgásban, és ne kíramodik. Kergült pókként cikázik a hóban, és amelyik zombit megérinti, az rögtön kigyullad. De olyan is akad, amelyikre csak ránéz, és az áltó helyében hamvadni kezd. A szürke hamuport aztán messzire fújja a jeges szél, mint egy begőzölt masina, őrült harag dolgozik izmaiban, fogsorok vicsorognak a lelkében, egy eocémból szabadult ősemlős fújtat homloka mögött, vérében csattogó metszőolló kergetik egymást. – Miniszterelnök úr, ha lenne olyan kedves? – nyivákul a földön fekvő gáspár, akinek egy magyar rém próbálja átharapni a torkát. A radiátor fiú egy pillanat alatt ott terem és forró tenyerével megérinti a zombi tarkóját, amitől petárdaként szét is robban az élő halott feje. Sült agyvelő, két magyar bogyó és egy elszenesedett nyelv repül a vérzőválú krampusz arcába. – Köszönet, forró fejű egy rodék volt – Szuszog a sofőr, és sebét markolva a tekintetét az ég lyukacsos vásznára szegezi. Az éget húsbűzétől bűzétől gyömbért öklendeznek a csillagok, a közeli fák a sikójtól félrenyelik a saját évgyűrűiket, és köhögni kezdenek, de szépen fogynak már a magyar zombik. Ám a radiátor fiú a szemes arkából látja. Az igazi háború ezután következik. Egyre több és több magyar bokor settenkedik a főtér szélére. Sorban érkeznek az erdőből, és türelmesen várnak, amikor az utolsó bogyó szemű lidérc is felgyullad, lerohanják a falut. A mágia! sikolt utolsó erejével a boszorkány, akinek már felszakított oldalából lakmározik egy vörös szemű démon. – Oltsátok el a mágiát! Szavait meghallja a radiátorfiú, a tenyerébe köpi a termosztát fejet és felkiált. – Kluccs, klencse, klacskács! – hamarosan elsuhan mellette a limuzin, Bolívia pedig kikiabál az ablakon. – Azt mondta, segítsetek eloltani a mágiát! A lihegő krampuszok és a megmaradt, sebesült falusiak összenéznek, Túl nagy a lángoló rakás ahhoz, hogy csak úgy hip-hoppel oltsák, ám ekkora a Lincoln gépkocsi éles kanyart vesz, és egyenest a perzselő bogja felé robog. Biztos vagy te ebben lovacskán? kérdezi reszketőek a Bolívia, a hátsó ülésről, majd felsikorta, amikor a limuzin kép felgyorsít, és a rohamusan közeledő tűzdomb óriásira nő a szélvédő üvegvásznán. A limuzin úgy csapódik be a lángkupacba, mint egy aszteroida, és az autó fájdalmasan felmekeg, ahogy a forróság csípni kezdi krombőrét. Mintha csak egy vulkán törne ki. A tüzes magyar bogja lángoló darabkákra repül, minden irányba jut belőle. A falusiak és a krampuszok pedig már szaladnak is, hogy havat lapátoljanak az ízó kupacokra. A lángoló limuzín pokoli szekérként száguld el mellettük, majd felborul és pörögni kezd a hóban. Addig hempergődzik, míg teljesen le nem hűl. A radiátor fiú megpillant egy rozsdás vödröt egy közeli ház falának támasztva, kiköpi a termosztát fejet, majd odaszalad, felkapja, havat mer bele, amit aztán vízzé olvaszt, és rálöttyenti egy lángoló magyar csomóra. Telnek a percek, a tüzek kialszanak, a krampuszok és a falusiak lihegve esnek össze, mindenhol füst téget tetemek, parázs, hamu, vér... És fájdalom. A radiátor fiú a magyar bokrok őrségére emeli tekintetét, azok lassan hátrálni kezdenek, visszakúsznak az erdőbe. Győ, győztünk, zihálja mennyhért, és a kölyök összeesik, kiterül a havon, vadul lüktető szíve majd eltöri belülről a bordáit, mint egy riad papagája kalitkában, egy kalitkában. Ekkor kifut a vér az arcából felpattan, és a közelben füstölgő limuzinhoz rohan. Rángatni kezdi eldeformálódott ajtaját. Amikor végre sikerül kinyitnia, megpillantja Bolíviát. A feldölt kalitkában hever a saját hányásában. Sebek és nyomok borítják. Ketrece rácsos lenyomata ott vöröslik az arcán. Követelem, hogy azonnal vonjátok bennek a kipufogócső szopótragasnak a jogosítványát. Dünyögi a kurva, a radiátor fiú pedig mélyet a megkönnyebbüléstől, hogy a tolmácsa él. Ám nincs ideje újongani, mert érzi, hogy hátulról egy szőrös kéz már taszigálja is befelé az autóba. Gyorsan el kell tűnünk. Nógatja mennyért, aki láthatóan már nem vonakodik megérinteni a radiátorfiút. Úgy tuszkolja a bőrülése, mintha csak egy koffel lenne. Majd újra és újra rácsapja a deformálódott limuzinajtót, mire végre kattan az ár. Klacskát, -kl Sikolta -kl -kl -kl -kl -kl. sikolt a radiátorfiú, a vérző tolmács pedig fordít. Visszatértek? A magyar szörnyet. Á, ah, azoknak annyi! – válaszol a válugás pár a vezetőülésre kúszva. – Ellenben a falusiak elég pipák! – teszi hozzá enyhért az anyósülésről, és még be sem zárja a saját ajtaját, amikor már felberreg alattuk az autó, és pörögni kezdenek a kerekek. A reflektorfény egy pillanatra elvakítja a közeledő embereket, néhányuk kaszát és baltát szorongat. Ott a Lucifer! Ő hozta ránk a bajt, most elkapjuk! Lucifer! Ördög! Őrjöngenek. Hmm, azt hiszem, zuhan a népszerűségi indexünk, összegzi Mennyhért, Gáspár teljes erőből a gázra tapos, és a falusiak félreugranak, ahogy kilőnek az éjszaka torkába. És ott suhan már az éget limuzin, füstjétől öklendeznek a fenyők. A csillagok kiköpik a fogseimet, melyek ragyogó medúzakarokként lebegnek át az égen. Az autóutasai törött babák. A radiátor fiú a bőrülésre állítja Bolívia kalitkáját, Gáspár fájdalmasan felsziszem minden bevet kanyarnál, mennyhért homlokát a tenyerébe temetve locsog. Jó kis reform volt ez, miniszterelnök úr, de ha megbocsájt, vannak még kidolgozatlan részei. Francba, Gáspár, figyelj oda, hová vérzel! De a sofőr szemhéjai egyre nehezülnek. Feje hirtelen oldalra dől, majd megrázza magát és újra az útra koncentrál. De a vállában nyílt seb. Ez az exotikus vörös virág csak csorgatja tovább a vörös nektárt rá a kuplungra, a műszerfalra, a mellette ücsörgő mennyhértre. Nem bírok hazáig vezetni, gáspár. Már pedig muszáj lesz, feleli Krampusztása. Te vagy a sofőr, ezért kapod a prémiumot, nem? Extra cipőpasztát kapsz, nem? Egyébként is muszáj neked vezetni. Én ugyanis nem tudok. A miniszterelnök meg biztos megolvasztaná a kormánykereket. Amúgy sem jeleskedik túlzottan a kormányzásban, ha érted, mire gondolok. Mennyért ekkor hátrafordul és Bolíviára néz. Hé, te szajha, tudsz vezetni? Vagy felkacag, amikor a lábatlan és kezetlen tolmács dühösen rávicsorog. Hát titeket is gyogorirtóval szoptattak csecsemő annyi szent rázza a fejét Bolívia. Nem tűnt még fel, hogy ez a tragac képes vezetni magát? Na nem mond. feleli menyért. Félek, nem vinnem minket, ahová tartunk, ha szabad kezet kapna. Egyébként az előbb még te akartad elvenni a jogsiját. Meg kell próbálni, suttogja Gáspár, és lassan, fokozatosan, ahogy egy bábból előbújt lepke engedi ki szárnyait, elengedi a kormánykereket. Az autó engedelmesen tovább suhan, majd magától veszi a következő kanyart, később még egyet. Nekem úgy tűnik ismeri az irányt, töri meg a csöndet Bolívia, mire Gáspár dől és elalszik. Menyhért pedig durcásan az ablaknak koppantja a homlokát és kibámul az éjszakába. Klatya klutyú lüty, rövid csend, majd Bolivia fordít. Azt kérdi, ki az a magyar király? Csak az autóberreg? Csak a fenyőfák szaladnak? Csak gáspár szusok fájdalmasan? Mennyhért szigorú tekintete, mákszemekre szemekre válogatja oda kinn az éjszakát? Kavargó gondolatai abstrakt jégvirágokat rajzolnak az üvegre. Híj, egy csomag, nógatja Bolívia. A miniszterelnök kérdezett valamit. Ha emiatt a magyar király miatt történt az a szarság ott a faluban, akkor engem is érdekelne, miféle szószos hintagon terem? Menj hért, akár egy régi teáskanna. Ki tüdejéből a fáradt levegőt, és azt mormogja. Oké, okay, hát hol is kezdjem? Szóval a legenda szerint két király van. A magyar király és a tölgy király. Bár végtelennek tűnhet ez a fenyves nem az. A fenyvesen túl kezdődik a tölgyes, és az is végtelennek tűnik. A fenyvesben a magyar király él, a tölgyesben a tölgy király. Logikus, nem? Kúcs. Ja, mondja Bolívia. A magyar király a tél, a fogyó évistene, a sötétség ura. A tölt király pedig a nyár, a növekvő évistene, avagy az isteni gyermek. A két király minden évben összecsap egymással. A nyári napfordulón a magyar király győzedelmeskedik, a legyőzött tölt király visszavonul a kastélyába, hogy összeszedje az erejét a következő ütközetre, miközben minden lehűl és beköszönt a tél. A téli napfordulón, a júli időszakában, ami a nap visszatérésének az ünnepe, aztán jön a nagy visszavágás. A tölt király a földre kényszeríti a magyar királyt, és mi jön utána? Hát a felmelegedés. A fény újjá születik és megerősödik, és aztán beköszönt a nyár. Ez a fény és a sötétség közti örök harc, az évszakok kerékforgása. Érthető? Kluny. – Ja, mondja Bolívia. A magyar király tehát a télura, akivel láthatóan nem érdemes baszakodni. Ráadásul idén erősebb is a keleténél. Fogalmam sincs, mi a szar történt a legutóbbi ütközet során, de olybá tűnik, mintha végleg elpicsászta volna ellenségét a tölgy királyt, mintha évek óta tartana a tél, és több napja éjszaka van. Te miért kell ekkora hűhó csapnia egy kis tűzből ennek a magyar királynak, értetlenkedik Bolívia. A magyar bokrok az ő gyermekei, a szent növényei. tehát átfőzhetsz a leveleiből, igaz, kurva keserű lesz a főzet, de leszarja. Szedheted a bogyóit, igaz, mérgező a termése, de leszarja. Ki is vághatod őket, le is pisálhatod őket kinevezheted orosz konzulátussá őket, leszarja. De a tűz az hő és fény. A magyar király, az örök ellensége pedig mi? Maga a fény és a meleg. A felgyújtott magyar tehát számára szentségtörés. És nem jutott volna eszedbe ezt az informatív kis monológot még azelőtt előadni, hogy a faluba vittük a magyar bokrokat? zöldül fel Bolívia. Ki gondolta volna, motyogja Mennyhért, legendák, babonák, terévelük a padlás. Mesehabval, ez is csak egy kitalált história arról, hogy miért változnak az évszakok. Egy a sok közül van, akik úgy gondolják a napfordulón az óvó Isten megvívja csatáját, a káosz túlvilági szörnyeivel, mások Dionysos Isten újjászületését teszik ekkorra, megint mások szerint egy ősi félisten évről évre visszatér ekkor, hogy összegyűjtse az imádságokat és elvigye Dezaónak, a legfőbb istenségnek. Azt is beszélik, hogy ilyen tájt repülő lovak zárják karámba az égi istálóban a jó időt. Istenek, királyok, csaták, monarhiák, ha nem tűnt volna még fel, mi itt, ebben a tartományban modern közigazgatási rendszert próbálunk fenntartani. Az újkor elkezdett benyomulni a világunkba. Egyik napról a másikra megjelentek az erdőben a limuzinok, a jacuzzik, a fotómasinák. Zuhanyrózsa fejek kezdtek nőni a kertekben, mint gombák. Kazetták pöfeszkednek a réteken, hosszú szalagjaik szerte ágazó telepeket alkotnak a föld alatt. Telefonkagylók raknak drótfészkeket a fákra, és emberi hangokkal letetik kicsinyeiket. A modern kor jelei ott vannak már mindenütt. Ideje, hogy a régi hiedelmek egyszerűen feledésbe merüljenek. Így zögykölődnek tovább. Pár perc után megállnak, miután a radiátor fiúnak ötlete támad. Perzselő ujjával beforrasztja Gáspár sebét, az égetett krampuszször bűze betölti az autót, a sofőr félálomban sikoltozik, de az egész csupán néhány pillanatig tart, a vérzés eláll. – Látjuk, a teszi fel a kérdést a miniszterelnök, miután ismét útra kelnek. – Azt kérdezi, hogy ki az a mumma? – ráncolja a humlokát Bolívia. – Klucyumka! – Állítólag találkozott már vele, fűzi hozzá a tolmács. Menj a fiúra néz, aztán legyint. A nem kell foglalkozni. Riasztó egy szarjankób, de senkinek sem árt. Ő egy téltemető, végi alakoskodó fantom. Állítólag lerántja másokról az áruhát, és ezzel visszaállítja a világ természetes rendjét. Farsankor ugyanis minden a fejetetejére fordul, az alakoskodáskor a férfiak nőnek öltöznek, a nők férfinak, a szegények gazdagnak és fordítva. A radiátor fiú ekkor a földről égbereplő hópejhekre gondol, és a tarotkártyán fejjel lefele csüngő akasztott férfira, aki fordítva látja a világot. A mumma fedi fel a maskara alatt rejtőző embereket. Amikor ő megjelenik, fény derül minden turpisságra és hazugságra, s ezzel véget ér a téltemetés. De nem hiszem, hogy az idő lesz maszkos ünnep. Nem úgy néz ki, mintha valaha is véget akarna érni a tél. A mumma megzavarodhatott, ha odakint császkál. Ez ugyanis nem az ő ideje. Különös. A radiátor egykoron azt sukta. Kerüld el a mummát, míg teheted. De ezek szerint ártalmatlan. A fiúnak ekkor új gondolata támad, ha a mumma nem gonosz, és nem kell tőle félni, talán a segítségét kérhetné. Hát, ha ő tudja, mit kellene kezdenie a termosztát fejjel. A termosztát fejjel. De hol a termosztát fej? Kocsá! Sikolt fel a fiú, és rémülten tapogatózni kezd maga körül. Benéz a bőrülés alá, vadul forgatja a fejét, de semmi. Ott maradhatott a faluban, kieshetett a kezéből, vagy szándékosan tehette le, amikor segített oltani a tüzet, csak aztán szépen meg is feledkezett róla. Ez valójában egy kulcs. Keresd meg azt, akinek a szívébe illik, ő fog segíteni rajtad mondta egykor a radiátor. A miniszterelnök bömbölni kezd, elhagyta a kulcsot. Klocyokliklíjk Klocyokliklíjk Bolívia döbbenten tolmácsolja a szavait. Azt akarja, hogy forduljunk vissza, a faluban felejtett valamit. Állik, ha nem a józa eszét, háborog menyhért. majd hátrafordul, és mélyen a fiú szemébe néz. Kizárt dolog, hogy visszamenjünk most oda, Gáspár mindjárt meghalít nekem, az autóban sem sok erő lákol már, a nép pedig per pillanat jobban rühel minket, mint valaha. Miniszterelnök úr, lássuk be, elvesztette a bizalmukat. Erre aztán elkerekedik a fiú szeme. A belső vetítővásznán megjelenik a kasszával és baltával felfegyverkezett emberek dühös arca, mint dadogó buborékok egy lávatengeren, s azt skandálják, látod, még az ajkuk is egyszerre mozog, hogy Lucifer, Lucifer, Lucifer. De hát ő csak segíteni akart rajtuk, nem értik. Tényleg annyira ostobák, mint ami ennek a krampuszok tartják őket? Különös érzések kavarognak a radiátor fiú fűtő csöveiben. Kiábrándultság, szomorúság, fájdalom és harag. De a szeretet is. A népnek hagynia kell, hogy szeresse őket, és nekik viszont kell szeretniük őt. Igen, aki adni akar másoknak, folyton csak fosztja magát. De a radiátor fiú készen áll rá, hogy mindent odaadjon népének, a szívét is kitépné, és feltállalná ezüst tányéron, de nem ingyen. Cserébe szeretetet, és hűséget vár. Menjünk haza, szedjük kicsit össze magunkat, és kitaláljuk, mi legyen, jelenti ki Már hát tényleg olyan fontos visszakuldogni abba a faluba, én biza jól ellennék a kastélyban is, a radiátor fiú tudja, hogy pillanatok alatt rá tudná venni menyhértet, hogy most rögtön forduljanak meg. Elég lenne felizzítani a kicsit az ülését, vagy kinyújtani a kezét és leégetni a szört a kobakjáról. És a krampusz is tudja ezt. Látja a szemében. Igen, sok-sok sebet és fájdalmat okozhatna. Az égési hólyagok úgy bújnának elő érintése nyomán, mint viaszos gombák a földből. Szeme tojásként főne meg a koponyájában, de a fiú belátja, hogy végső soron igaza van az ördögnek. Klacs, klik a klucsak, kak, vágja rá határozott hangon a miniszterelnök, és Bolivia nem érzi szükségét, hogy fordítson. Pontos visszakullogni, de még mennyire, hogy az. És rohannak tovább az éjszaka, kanyargós emlőcsatornáiban, a miniszterelnök halánték gödreiben az esti emlékek papírgalacsinja ízzanak. Szíve halkan kattog, és zörög, akár valami meghibásodott kazán.